Lecția a 11 -a. Primăria Generală ne-a cerut în 1997 să facem un azil pentru bătrânii de pe străzi. Ne ofereau în schimb un spațiu. Prima dată le-am zis că nu avem experiență cu și, dar ei au insistat. Au spus că de asta au nevoie și că putem primi spațiul numai dacă facem un adăpost pentru bărbații fără locuință. La început ne-au oferit subsolul unui bloc un spațiu absolut inacceptabil dacă voiam să locuiască oameni acolo. Norocul nostru a fost că proprietarii apartamentelor din bloc s-au scandalizat, așa că au trebuit să caute alt spațiu. Ne-au oferit un fost aprozar din cartierul București noi. Eu nu aveam experiență în lucrul cu oamenii fără adăpost. Am căutat informații pe internet, dar nu am găsit mare lucru cum dracu să fac proiectul ăsta? Și atunci m-am întrebat de ce nu le-aș cere părerea chiar persoanelor fără locuință. Am luat-o pe Marieta, colaboratoarea mea româncă, și ne-am întâlnit cu reprezentanții Metsons în Frontier, care lucrau cu homleșii și le oferau o masă gratuită la biserica din piața Sfântul Gheorghe. Așa că ne-am dus acolo, am stat la coadă și am început să vorbim cu ei. Apoi ne-am dus în gara de nord, unde homleșii stăteau pe peron, căci pe atunci nu era taxă de intrare în gară. Mergeam oriunde erau homleși. Atunci mi-am dat seama că oamenii care au rămas fără locuință sunt destul de solitari, nu prea stau în grup. Se pot întâlni ocazional la o bere, dar de obicei păstrează distanța unul față de altul. Am început să explicăm fiecăruia ce vrem să facem și să întrebăm pe ei ce părere au și mai ales ce nevoi au. Și vreau să-ți spun că nu am ajuns prea departe cu această abordare, pentru că dacă îl întrebi pe un om fără post ce nevoi are, o să-ți spună vreau de mâncare în jumătate de oră și de băut în 10 minute. Ei nu vorbesc niciodată despre un loc unde să stea, despre un loc de muncă. Nevoile lor sunt mult mai presante, sunt imediate. Nu gândesc pe termen lung sau în perspectivă. Ce să mai vorbim despre un șir de acțiuni care le-ar permite să nu mai fie homeless? Așa că i-am întrebat direct. Dacă ați avea șansa să faceți un adăpost pentru voi, cum l-ați face? Iar ei au fost minunați și ne-au spus ce vor și ce putem face noi ca să-i ajutăm cu adevărat. Trebuie să recunosc că am intrat în proiect cu o grămadă de prejudecăți. Una a fost că o să primim bătrâni, adică oameni de peste 50 de ani. Apoi am descoperit cu groază că vârsta medie de mortalitate printre cei fără adăpost este de 48 de ani. Deci mulți nu ajungeau să facă 50 de ani. Așa că am stabilit limita de vârstă de 35 de ani începând, de la care puteam primi oameni în adăpost. O altă prejudecată era aceea că nu își puteau păstra locul de muncă, dar nu este adevărat. Pot și foarte ușor. Am descoperit apoi alte și alte idei preconcepute despre boschetari pe care le avea societatea și care s-au dovedit total neadevărate. Unul dintre lucrurile la care am ținut cu adevărat de la bun început a fost să încerc să le dau sentimentul că acest proiect le aparține. Și așa s-a și întâmplat. Cei care nu aveau nimic și au însușit acest proiect, l-au condus și s-au comportat ca și cum acel adăpost ar fi fost propria lor casă. Dar a fost un proces destul de dificil și am avut parte de multe discuții lungi ca să-i fac să gândească astfel, pentru că, așa cum ți-am spus, nevoile lor sunt de moment și nu se gândesc la viitor. În acea etapă, dacă reușeam să-i fac să se gândească la ce o să fie într-o săptămână, era mare lucru. E vorba de oameni care profită de orice ocazie li se oferă și nu planifică absolut nimic, pentru că nu au ce planifica. Ni s-a dat, deci, acest aprozar din București noi, iar pe pereți mai erau încă desene cu fructe și legume. Primăria anii l-a dat în februarie și noi am deschis azilul în aprilie. Eram foarte fericit. După atâtea probleme cu blocul din zăbrăuți, aveam în sfârșit, în mod legal, spațiul nostru. Bineînțeles că era în condiții mizere, groaznice. Era acolo un duș care curgea în continuu, toaleta era foarte murdară, Nu aveam bani, dar aveam clădirea. La renovarea ei ne-au ajutat voluntarii SCI și alți prieteni. Primăria ne-a donat 24 de la un spital, iar în aprilie 98 eram gata să-i primim pe primii locatari. Din păcate, la deschidere nu a venit nimeni din partea primăriei și nici din partea serviciului social, deși i-am invitat și pe primar și pe directorul departamentului social al primăriei. Am angajat doi homleși, Remus și Gabi, ca supraveghetori. Toată lumea mi-a spus că am înnebunit lăsând adăpostul pe mâna unor boschetari și că a doua zi de dimineață nu voi mai găsi nimic. Și știi ce le-am spus? Cred că acești oameni respectă noaptea petrecută într-un pat ca lumea și vor vrea să se întoarcă în acel pat și noaptea următoare. Am încredere în ei. Gabi și Remus sunt foști copii ai străzii, actuali boschetari. Gabi, pe când era la școală, a fost ajuns de prost ca să fure ceva. Nu ceva de mare valoare, dar l-au băgat la închisoare. A stat trei ani la închisoare și când a fost eliberat, tatăl lui l-a renegat. Toți prietenii l-au ocolit iar el a început să trăiască pe străzi. Se învârtea prin piața Iancului. Când l-am abordat, Gabi mi-a dat de înțeles că nu i interesa proiectul și nimic din ce voiam sau puteam să-i oferim, dar cu timpul a început să vadă șansa de a-și schimba situația. Acum Gabi e bine. Poveștile homleșilor nu seamănă una cu alta. Există o mulțime de asemănări, dar, până la urmă, fiecare poveste este unică. Asta m-a izbit cel mai mult. Și e foarte important pentru ei să-i asculte cineva, să le asculte povestea. Tu când ai o problemă te duci să o discuți cu un prieten sau o prietenă, nu? Și simplul fapt că te ascultă cineva te face să te simți mai bine. Ei bine, ei nu au cui să-i povestească povestea lor. Așa că primul lucru pe care l-ar putea face cineva care vrea să ajute un homeless este să-l asculte, nimic mai mult. Altul lucru pe care l-am observat este că oamenii nu și pierd casele peste noapte, doar dacă nu e vorba de o catastrofă naturală, ca un cutremur de pildă. Oamenii își pierd casa în urma unei șir de întâmplări, ori asta înseamnă că o pot și recupera dacă sunt ajutați. Pentru că, în timp, își pierd capacitatea de a-și întreține singuri o locuință. De exemplu, locuiesc cu părinții, ajung la o vârstă la care vor să se mute și închirează un apartament sau o casă. Apoi se întâmplă ceva, își pierd locul de muncă, nu mai pot plăti chiria, se mută la niște prieteni, apoi la alți prieteni, nu găsesc de lucru, le este din ce în ce mai greu să găsească o slujbă, trec pe șomaj, care nu li se mai dă după nouă luni, dar au dreptul la o alocație de urgență șase luni. Singura soluție pe care o găsesc este să lucreze la negru, nimeni nu le face carte de muncă. Acești oameni își pierd toate economiile, dacă au avut vreodată, își pierd prietenii, își pierd familia și rudele. Și mai ales să-și pierd identitatea dacă au avut vreodată așa ceva. Fără acte cu adresă stabilă nu te angajează nimeni legal. Trebuie să accepti să muncești la negru. Și ce pretenții mai poți avea la ajutare sociale sau la șomaj când tu nu mai existi? Deși arată îmbătrâniți, majoritatea au mai puțin de 35 de ani. Au pe ei două-trei perechi de pantaloni sau două-trei haine, chiar dacă e vară, pentru că nu au unde să le lase. Nu au șifonier, așa că le poartă pe ei. Poate că în timpul verii trebuie să renunțe la unele lucruri, dar și vara mai poți vedea pe stradă homeless purtând paltoane sau căciul de iarnă. În plus, mulți dintre beneficiarii noștri au probleme mentale, așa că sunt vulnerabili, mult mai vulnerabili decât ceilalți. Mai mult, acum în România poți să fii profesionist, să fi făcut o carieră, dar cu toate astea să te trezești într-o situație vulnerabilă din cauza circumstanțelor. Am avut la casa Ioana un fost profesor universitar, un om de 90 de ani, care și-a pierdut casa în trei săptămâni. Cazul lui a fost o excepție, dar arată că aici calea spre această situație este mult mai scurtă și mai rapidă decât în vest. Știi care e culmea? Că vezi homeless pe stradă, în scara blocului tău, în parcuri, sunt peste tot indivizii excluși din sistemul social. Știi că dacă nu ai domiciliu stabil, nu ai carte de identitate? Și dacă nu ai asta, nu existi pentru societate? Nu poți lucra, nu poți închiria un apartament, nu poți merge la doctor, nu poți face practic nimic. Nu poți nici măcar muri. Stai să vezi ce i s-a întâmplat uneia dintre ei. Era într-o vineri. Trebuia să mă duc la prânz la Hilton, la o întâlnire cu niște oameni de afaceri români, potențial finanțatori. Dimineața am primit un telefon de la Remus. Mi-a zis că o ambulanță i-a adus un bărbat la vreo 50 de ani, care nu se putea mișca, nu putea vorbi, era practic paralizat. Avem un boschetar aici, ăsta e un caz social, nu e caz medical, luați-l, i-au spus cei de la salvare Și Remus nu a putut spune nu, așa că l-au luat Doctorul a venit, l-a consultat, a spus că are o boală cronică severă și că o să moară Trebuia să meargă la spital Ok, am spus, dați telefon la salvare și duceți-l la spital Prima salvare a venit, l-a luat și l-a adus înapoi după o jumătate de oră A doua n-a venit a treia ambulanță a refuzat să-l ia. A patra l-a adus înapoi după cinci minute. Și știi ceva? De fapt, omul nu a ajuns niciodată la spital. S-au învârtit cu el în jurul blocului și l-au adus înapoi. Chemați poliția, am zis, după ce a patra ambulanță l-a abandonat în adăpost. Polițistul a venit cu ambulanța, s-a uitat lung la om și a spus: Noi nu putem face nimic. Ambulanța a plecat. Atunci polițistul a propus: De ce nu-l scoateți din azil? Îl puneți pe o bancă în parc, plecați și apoi chemați ambulanța. Așa sunt nevoit să-l ia. Și polițistul a plecat. Toată seara am încercat să sunăm la nu știu ce spital caritabil. Telefonul suna când ocupat, când în gol. Poate că era prea târziu ca să răspunde cineva. Și atunci homele și din adăpost au luat atitudine. La naiba, noi nu suntem asistente, nu suntem doctori, dar ce putem face? Tot ce puteți este să-i faceți duși de două ori pe zi, să-l țineți curat în zonele intime și să-l hrăniți cu lingurița. Altceva nu știu ce să zic. Cred că în adăpost există un soi de demnitate și solidaritate pe care nu le întâlnești altundeva. Tipii l-au spălat cu rândul, i-au dat de mâncare cu lingurița și l-au păstrat curat. După două săptămâni, omul ăsta care era pe moarte, stătea în fund la masă, mânca la oaltă cu ei, vorbea, trăia. După cinci săptămâni a fost fericit că s-a putut întoarce pe străzi. Doar atât am putut face pentru el. Multe povești cu homeless m-au impresionat. Îmi amintesc că în prima noapte când am deschis azilul, toată lumea era foarte veselă, în afară de un bărbat, care stătea întins pe pat și plângea. M-am dus la el și l-am întrebat, de ce plângi? Ce s-a întâmplat? S-a uitat la mine destul de ciudat și nu mi-a răspuns. E vreo problemă? Am insistat. Iar el mi-a răspuns, asculte tipule, e prima oară în cinci ani când zac într-un pat. Lasă-mă în pace să-mi trăiesc bucuria. A doua zi de dimineață m-am dus direct la el și l-am întrebat din nou, ei, ai dormit bine? Dormit? Glumești? Nu am închis un ochi? De ce? Voiai să-i rosesc un pat pentru somn? Patul ăsta a fost un lux prea mare ca să-mi pierd timpul dormind. La câteva luni după ce am deschis azilul, am primit un telefon de la ambasadă, care mă anunța că prințul Charles s-ar putea să viziteze România în noiembrie și ar vrea să vadă un proiect social care se ocupă de bătrâni și condus de un britanic. Iar cei de la ambasadă au propus casa Ioana. Mi amintesc că eram în autobuz în drum spre casă și abia așteptam să mă văd cu prietenii mei, trei dintre ei britanici, ca să le dau vestea. Am intrat la Mimi Grand Cafe, unde obișnuiam să ne vedem seara și le-am spus, fiți atenți, nu pot să vă spun mai mult, pentru că e confidențial, dar prințul Charles o să viziteze casa Ioana. Glumești, mi-au zis ei, de ce ar vizita prințul Charles un azil pentru homeless din București? Nu știu, dar o să vină. Mi s-a confirmat venirea lui în luna următoare. Înainte, cei de la ambasadă au venit să vadă azilul, să aranjeze logistica și să se hotărască. Au venit trei băieți bine îmbrăcați de la pază, au verificat locul și mi-au pus întrebări. Mi se părea că îl știu pe unul dintre ei, iar el se tot uita la mine că și lui îi se părea că mă știe de undeva. Am descoperit cu uimire că ne știm de la școala de poliție din Anglia, de pe la mijlocul anilor 60. De fapt, îi știam după nume pe toți trei, iar ei mă știau pe mine. Am început să vorbim de vremurile de alte dată, iar ei mi-au spus că e foarte mică probabilitatea ca prințul Charles să vină acolo, pentru că adăpostul era într-un fost aprozar. Dar în cele din urmă s-au arătat încântați și au luat decizia. M-a impresionat faptul că m-au întrebat când ar fi fost cel mai bine pentru beneficiar să vină prințul Charles, adică nu să ne pregătim când are el timp. Și le-am spus că ar fi bine să vină seara, după 8, atunci când se strâng cu toții în azil. Cu o zi înainte s-a mai făcut o verificare și asta a fost tot. În acea zi, când am ajuns la Casa Ioana, toată presa din Marea Britanie era acolo. M-a emoționat faptul că, la plecare, jurnaliștii au făcut o colectă și au strâns 500 de lire pentru a Dar era teribil de frig înăuntru pentru că oficialitățile române lăsaseră ușa și geamurile larg deschise ca să se aerisească. Puneau că homle și miros urât. M-am înfuriat foarte tare, am închis toate ușile, toate ferestrele și m-am certat cu ei... A apărut șeful departamentului social al primăriei, care a vrut să pună stegulețe din loc în loc, buchete de flori și alte prostioare drăguțe. Îți dai seama? Nu mai fusese niciodată acolo, iar acum, de dragul acelei vizite, voia să-l facă să arate bine, să dea bine. Beneficiarii au fost superbi. Chiar și Corneliu, care nu se bărbierește niciodată, s-a bărbierit în ziua aceea și săra, cu avea tăieturi pe toată fața. Mă întrebau cum să-i spună, maestate, înălțimea voastră, puteți să-i spuneți, domnule, nu să se supere. Mi s-a făcut instructajul în privința protocolului. Mi s-a spus să-l aștept afară, la intrare, să spun câteva cuvinte, el o să spună câteva cuvinte și apoi o să intrăm. Eu urma să fac toate prezentările în adăpost. Tensiunea era foarte mare, cred că a întârziat doar câteva minute, apoi am auzit, vine, vine! Am ieșit în stradă singur și atunci m-am simțit singur, cu adevărat singur. Mașinile au sosit, s-a deschis portiera, a ieșit. Eu l-am întâmpinat și am strâns mâna. Bună seara, maiestatea voastră. Bine ați venit la azilul de noapte Casa Ioană. M-am întors către intrarea în adăpost și atunci el m-a oprit. Înainte de a aș vreau să-ți spun câteva cuvinte. A, ah, da, să mă Îmi pare rău. Trebuie să spun că ți-am citit CV-ul și sunt foarte impresionat. Cred că ești un tip extraordinar, iar munca pe care ai făcut-o e fantastică. Am fost puțin luat prin surprindere și m-am simțit puțin jenat. M-am uitat în ochii lui și i-am zis, asta înseamnă că am luat jobul”. A râs, am râs și eu și asta a fost. Din acel moment ne-am înțeles foarte bine. Am intrat împreună și am început să fac prezentările. M-a impresionat faptul că întrebările lui erau teribil de pertinente. Se simțea bine stând de vorba atât cu beneficiarii, cât și cu asistenții sociali sau cu doctorii. S-a așezat pe pat lângă doi bătrâni, Soț și soție, care își pierduseră casa în urmă cu câteva zile. Este vorba de profesorul de care ți-am povestit, veteran de război. Ea era o femeie elegantă și se aranjase înainte de eveniment. Fuseseră escrocați. A stat de vorbă cu ei câteva bune minute și a întrebat tot felul de lucruri. Și-a prelungit vizita cu 20 de minute. Când a ieșit pe ușă, și-a îndreptat degetul către mine și mi-a zis: Data viitoare când vii în Marea Britanie, dă-mi un telefon. Recapitularea finală. Data viitoare când Ian s-a dus în Anglia, a fost chiar în vizită la regină pentru a primi titlul de Member of the Most Excellent Order of the British Empire pentru servicii aduse comunității în România. Într-o zi rece de octombrie din 2000, Ian sosea împreună cu familia lui la Gara Victoria din Londra și spunea șoferului de taxi La palat, te rog! iar șoferul știa că are în mașină un moșafir al reginei. Dar ce nu știa taximetristul londonez era că acest bărbat, nu prea înalt, cu părul alb, mustață și ochi albaștri, se afla la capătul unei călătorii care durase 10 ani și care pornise dintr-un orășel al Angliei pentru a străbate toată Europa ca să găsească un acasă în cealaltă parte a lumii. Georgiana, Cathy și Ionuț... Trăiesc mai departe în căminul de pe strada Balotului din București. Sunt foarte bine îngrijiți și duc o viață decentă. Traian și o altă fetiță au fost înfiați de o familie din Marea Britanie, au terminat facultatea acolo și au început să lucreze. Proiectul din Zăbrăuți a fost complet abandonat. Acum în acel bloc trăiesc ilegal și la oaltă zeci de familii de romi și români. Blocurile nu sunt nici azi în proprietatea cuiva deși primăria a început să facă demersuri pentru a legaliza situația unor locatari. După anul 2000, câteva organizații non-guvernamentale și-au desfășurat activitatea în zona aceea, încercând să găsească soluții. Casa Ioana s-a extins în continuu. În 2000 a fost creat adăpostul pentru femei, iar din 2002 există un adăpost temporar în șoseaua Olteniței, cel din București din noi, fiind transformat în centru de zi. În iarna anului 2006, acest adăpost oferea găzduire la mai mult de 100 de persoane, femei, bărbați, bătrâni și copii. În acest moment, la Casa Ioana lucrează împreună asistenți sociali, beneficiari și vizitatori ca să pună la un loc vieți sfărâmate și să le redea locatarilor ei încrederea și speranța. Povestea lui Ian Tilling a fost spusă de el însuși de-a lungul câtorva seri petrecute împreună în care eu l-am ascultat, i-am pus întrebări, l-am contrazis sau am fost de acord cu el. Am râs și am plâns împreună. M-am minunat. Și mi-am dorit să spun mai departe această poveste extraordinară a unui om obișnuit care se încăpățânează să rămână un om obișnuit. Sfârșit. Lectura de